عمر باذ بسم الله الرحمن الرحيم وانا ثاني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يارض رحلته فصلي اليها ذا مختلف سجدہ ذکر کر گئی نبی علیہ الصلات والسلام ده سوتری کار دا غینہ وسطو د سې کارې هغې اخ کله کله سرورلیشي د نو دا یو ن غنیغ کې نه وي یو دا سپلن پ نه کې نه ولي نهکهړی چې د جنناې پهشانان شي سب دا به سانېېدي خیرې طر ته لهمونز کوو داې سرلی کې نه له وخ پې او بس مو ته کو بس غه به سرا شووه کله به ډګور راته انغه به شوه سرا شووه کاه به رییل راا بسغ بهسه شووه سرا شووه د دغه راحل چې د د او کاتهغ بهسه ش شوه کې یو خوته سو بس کم چې یو ګ دنګ یو سړی په ناکي بس هغههسه کې دی ستره کې دی ولک دې کې او باری اشاره ده ده سيدنا بي الرسول الله والسلام جون دي تکلف ده دا تکلفات نو صحا مح قبول مزدار لفظ او غیبت لکلي چی هیڅ څه تره ها نا ملو لنجبري ذکرې جوړ کړی نا بس خوش څه شی ملا شو غوډ او بس را شي چې لکستا نو مصلي او د غیر مصلي فرق شي ها شي سړ تیری چېغا چېې کمدنوګناګار نه شي بس نمون زوم تاظې و شي او غتیریدونونې توم تلیو نه شي بس له اضل بخاري قاله افراع ته خبر مې که ضا ح به ترییکاب چې کله به اوخان چې کمدنو بررش ته لاړل بیا به نهبیې تللم چې چلکوو دا ګټه خوای چې خو به په پلانو لګادارېل چې څنګه دا څه وکې نو روان دغه به و تاسو کو مونسکو خو چې کله وسته نو خو نو هغه وسته تلاله ورشوته او بوله بلاله او د ویل سلام مونسکو بیا وسته تلو بیا برڅو ناغا وای بیا به په هغه کټول راوغه څنګه عارف خالا کانا یا اخوذ الرحل با عبدوخا و قطع اصفاب رواغستا فیعد لهونو برابر بکو فیصلی الى آخرته داغی اغا رستنی لرگی طرف تب سکو موسکو ناغ آخیره چوا اب دی اغیخو لک تجربه کارو دمونگ طرف تخو چون که خوخانو وانی سورلہ دیرینشتے بارونو پی ڈیر سکو بڑا کی گی اغا دو بار, بار د پارا یو قطع کارشی بی لگا کنا د او مللااج زخمیې شي پهلهکه د سوورلا خو ډیرر انتظام نه ترریپ کوي نه جد د وجه نهغا سېزونونه همسم نه شته عه به خو او پلوې ل ش کوی نو په لې سوورلای بانې چې موټ سپیکټل باې سړی دیر لری دي لای ما ته نه شي ده که نه چې چا د مللا تکلیففی مډاکتران ور ته خته پاوي په موټرسیکل باګر زګړې رڼې غناستره پکې کنا نو دا وه شانتي او خو دا غسر خو بي ګول چي جوړو ساتبه ولګلار کې څو و درمه زیدارون دغه چي په بګه جوړونکو چې کې به راست نه غي ته ستل غووله دا به لګوله او هغه ته کې आला هغه به ترې ته ومستو په څلې د اخرته وان تله ابن ابي دل قال قال رسول الله صلى الله عليه ازا و دا حدو کم بین ادهی چکل حقیق دیو تنسا سخفل مخیطا مثل مؤخرت الرحل دمر لرگیل اکر سی کم رشید ناغیدو سی کم را مؤخرت الرحل نفلی اصولی ولا یبالو ممورا ذالک اس پروان اس سے جدینا پل سکسکی گی تیری گی اتنا دعوات کترین آپ پل تیری گی اس پروان و آن نبی جوہیم قال قَالَ سُنَمْ لَا لَعْلَمُ الْمَارِ دا بل او مساله کو شترو کو مساله کې ذکر کوي اغه دا چې بغیر د شترینا دا مرور بنه دی المسلي دا مشوره مساله د اپوار دغه کمونو په تدیر دی یو د جمعه د څه نه جمعه جمعه ته دا مسله دا چې جممات کې د غټ جممات شووي که نه غناغ ځان نه خبره ده خو عام واړه جمماتونه چېدي دیر کې چې کم ز سړی موبزه ولارې دهغه مخېته تدل جاز یو سفر دوه سفره په کدي دا پول د د ح نه خو چې زموندي جممات ته غټ ل کېږي که نه ویل ل کېږي که نه ککس پېژد شي خو دا به مون د مخکې نهپېژ نه زوکه کېد شي چې ناشننا کس په خیر او په حال دا خو دا چې مدار راه د مسلدی تاسو اجازه د متلابده سه حواله زبره ست دمن بجوما تقلق سوی هر جمعه کوي پس خل کو په نظر کې غټ دی ولرګ دي کی د دې حکم روښه کړ کوم ولرګول کی جمعهونه شری هم دوه بږي کې وا چې کمزای بس مسلدی ولاړ دی نو په ټول جمعه کې دغه مخه ته دل جایز نه تله <مزدنی> پوسو مسجد کبیر دی او یا صحرا ده مسجد کبیر کی چوپټو جمعہ مخه تا تب ناجایز شی وګران ده ته د اوسو سره هغه ځای کې څه ده مستولار ده د دروازې سره د ګرام مخه تا او څه مخه تا نه تیریږي لکه تا پټا شي نیم کیلومتر لر به ون را وداځي راځي نیم کیلومتر به ون بیا وداځي راځي اگر تا کتاب را پروت پروته او پر دی زنه دي او شي بزين ولته براتاويه وي وي ني کنه يو صحرا ده او پر صحرا کې چې کندن اللهغه مخه ته ټول دنیا ده تر پر چې کندن اللهغه استاپه ده کې کار دنباسي برادي موټرسایکل وراله جلا په سړې سته مستوبل باندې دا ورته چې کندن اللهغه فوټارای چې په خپل دی بلغه لبان راشن جبل دې وي گئی وای کوم تا کلیک تلګا نو اوس په موږ سره کو دغه دغه کې یو کولای موداري د نماز او سجدينا اپا لطل جائز نماز او سجدينا غد جمعه کې او په سهارا کې د نماز او سجدينا مخته د دل سری جائز بیم کولدارې چې یو سب چې کم کې مسل سجدي یو سب پر تربل دوه دوه ته په مخکې دل سري جایز درم خولاړ چې یو سب د مسللی دوهسهه ور سره نور نوغ پسې بیا ک دل سري جای درم خولا دی او سوررم دا اولا دی چې دا ممسلي ولاړ دی او دو د ضای ته ګوري جاته در په مو کم دی لکه سر سنج ای ته غوري که او په سجو سره خپل سببق پووي دزه تر ترکم زیای پورې توجوو بدېږي د ب د سړی سوچ کې شره که د سره ځې په خوا کې تېریږم د د تووجوس کېږي خاببیږي یو سسبکوو سره تېریګم داې عالمانو بیا دا یو صف شاویلليدي موس او چېجان د د توجوړې را کااممل لوه و چېسیدی اپل بیا په مستپواله د بل مییلله دو حام حسانانې قش غده وړي لکه دایره کنا نو دوه تا په دیا پهل نو بلونه خیر دی درې تا په دې دار دې اندازې وي بلکه ما زبد د اصل کلا کيو خصوص سره منسکون کې توجه سره منسکون کې هغه پر ځای د سدي تووري اداه نه پښې کمنو یو سړی تیری کې په ضبانې پروا نه راځي بځای دې څه کمنو سکی تیریږي دې ته مختیوي چې د ځانې ورواړي م تال شو که نه پوه شودا پووشه په لکه دا دغه غر... نو لکه درې صفه باې احتیات دی یو چې په کم سر کې دی ولاله دی دوه صففهه سره نو دوه سفه سره نور کو په یو سبکی تیر شي لکه د بل مضب خودای او پو نه شوي نو احتیاط دا دی د دی نه الاوه یو یو چه کم دنو ده مرز بیزدی دا اگر بلکل مخیط تا تیرے دل یو ده مرز بیزدی دا مرز ده شایر اللہ نا ری او چوئی گنا بلده ده مصولی بی قدری دا اگر ده ده غلان دے اگر ده آقا تاولا ری اگر ده ده توجو سکی خراب آئی اگر ده چه کم دنو نا قدری دا ده دو جرمہ کئی اگر ذو جور ماته یي خدای دې کندرو دې سخت مجرم دی دیونه الله مجرم شو او قدرت دې کې کوم سزا نه کنه چې قیامت کې دله کوم ورکې او دغه هغه په طave دغه څلور کال به د غضب نه اوراله او د غضب لک کړه نه وي دغه څلور په درو دې څلور کال انتظار کړو خدای مسلمان مستوی ولاړ وي په دغه چې کندرو دا سزا دا ښه ولې نه دا انتظار به سزا نه ور مطلب دا دی چې دو چې کمدنو د بل اوجو نو په دوانندې قې علغ راغې نو دو چې کمو په قل روحانی سفر کې دومره لري کوو چې دا سلی چې کمو لکه زمره ده ک تلويخ قال د ګناهونه کړی وي تلويخ قال پر افصار د کطپات شو لکه عام په دې سو پروا نه کوي کنا ولکه تلويخ قال د سپات شو کطپات شو بل طرف ته ربونو بر افصار نه توجو ولکه کلا کنا رضيو جنا کله سو پر ورته نو په سوپ کې څنګه نه د پکی اگر څنګه دا په روکه م سمخلت تا چې سوپ لانسو تنیخ کی صوبتی علورتی چه دیگه چې لکه دیگه تیرنیشی گنانگار دا پر دوم رحم نید نو دا صف گناه دا دیگه مطانور رحمه اللہ تعالی دیگه بان نبیاء زکر کئی چه دیگه بودعگه کی اوصالی دیگه او خلاوت کئی کن لیگه علیقه پسخور کسو کی خلاوت کئی دا رنگه اوصالی دیگه چه له ناستې ش داې مګټ ورکړي دي الله او س کوې س کار یو سره ناستې دعا کو او بل را شي سره کار دی اوغته یاد خیطرهته ک چې لکه مع ونی یو سره ګ سره ت ک چې ما و یوته تو کې پوکې چې په حکم ک دام دی وځي څنګه چې ګوندو ده الله نا کټ کو هغه یو روایت کرکړی چې پداس کټم کې حل مقتل الله الله په هر شو نازل وي دي کې خلک دې زیات په احتیاط کې هغه دې د په هر او د غشي خبر دی کې احتیاط وکار دې نو انتظار نشي کولای مرزه مرزه لگا هغه وله الله نا کټ کوي او ول هغه علماء چې څنګه لږبدي کې لري اجازه تصدیق کوي هغه دې بیا تک نه کنه ویदेशीरه کوله تر تناستې زمنګ دلته ضرورت ده د انسان حق جوړی نه او داول قرآن کې نه چې من کان یو حدیث کې راغلی چې من کان يؤمن و فذكر ذئبه دا ذئبه کې جوړې لښتي تر حقوق له بعد دا د زندشې کوله تنوکري څه نه ده دا چې بمن سره کوم دلایل او شروع شوشي هغهه بیا ځان ل دي تیک ته بهڅه کی خپله چاالله او الله دربار کې چا نه چل بلټای را پ دنیوي کار د بل ټ را سبل نو ن خبره دارهدي دا مستخمه ط ما ده ماسې د ته لګه دستاور سپېږ دیوم مصالبه نه پرابريږي یو څه خو وبګي دی اې ځل څه څه نه دی یو وبګي دی هر د څه زميمي شي د څه د رشي لکانو څه څه نه ورا کم کی خېبره وانا ویډیو هم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المعروف بين اهل المصلي ماذا عليه قطر د تجريتون کتابه څه موزګزار مخه د تیری کی چې سمره ګنار بدبان ولا كان اي يقف 40 يدعو دري له استلويخ اداه ولا بي فاروصلويخ من اي مر قال ابو النظر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه ده ما ظفتني استتي 40 پس سيوي دي 40 سودار 40 سيتي 40 سكر دي 40 ردي 40 سبتي 40 مياسي يعني 40 قال يعني فقط رواه ذكر كاي 40 خريف مرغله پاره وی سه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلاه کوملا شيء کہ کله اساس کی وطن دا بلا مصلا دا بل فصل له منس کے و مشابهت تعبدت الاسنام سره نه کوي دلکه ته چي سوتري څو دريږي مننه د خوب کوتن اوريږي دا دېګه دانه دا بر خروا ہاں از آسواللہ آدکو ملاشین یا سروح من الناس چی او سوڑی ستر لگا ولی دا ہاو پس داگین او سوڑی دا دو دا ستری ترمیان دا سکی گی تیری گی لگا در ست داگر دے دوبان دور اس نکی گی چی دا ستری ناپا دے سشی ساوچ دور رو لے پیشا بزور ورکڑ دے الاشین یا سروح من الناس فارادا آہدن آئیت تازبین علی فل یدفا دفې کې د له په را کاره بیا هم رې کي فلی یو پاتې هو جنګ دی ور سره او ک دا چې مړدي کې کوورې یو قتل دی یو خیتال دی پل ی تللهجن دی صحی ده که نه قتل نه دی چې مړدي کي که مړې کول نو کا امادن دی وایي کهبد د سااس بیا پودي که نه او کهزه چته سره پته دا شکر لکه مخهته دا شکرلو دا شکر هغه چې ګمدننو پس وغلت ز ل څه عمره ساتنه په کاتو وایته په غره ووتکو ناګا غرشاو او خطااند نه وی بي ديته بیا نسخه شي دیته پېندما هو شیطان اندته شیطانوي دغه شیطان کار د شیطان د غدې چې الله د بانداو د الله تعلق کټ کی دین د بانداو د الله څخه تعلق کټ کی نو دغه وته قال النبي اورالتا قال قال صلى الله عليه وسلم قطو الصلاه والمرق والحمار قطع دو قسملا يا قطع ظاهيري ده بلا قطع باطني ده قطع الظاهري في ايش جابه تيري دو ناراضي فخذت تيري کی جو خر تیری کی قسم تیری کی پس ایبا نے قطع ظاهري یعنی مستمعتينا البته قطع څه ووځي ډیره خراب وی، ورځي سيزونه ډیر خراب وی، یو خدای دی پیډي مخې ته صحیح ده کنه بس داغه نوبيي رسول الله ملي دي چې دا سره مخ کېوم مکه مخې ته نن شیطان نه کورستو شاکې ته نن څه دي شیطان نه وی دي ګاغړتا انا ما دبد دي سره څه دي شیطان نه دي کې ستا شيستا یو خدای مسالره زمخارم دینم څه ښه ښه راځي کنه الله همار حاضر سپېري څه سپې ان درین سزونه چې دی دا د توجہ باطنی ډیره څه کوي څه کوي من خرابوي نو ما مخې اوموي چې لا کهار باطنی د یو باطنی دوه هغه باندې چې کوم نرمول ماتې دوه نه هغه چې کوم ځای لري چې ماتيږي هغه نه مراقبه قطعي روحاني باطنی دا توجہ باطنی خرابوي چې کوم ځای کې وي نه ماتيږي واې ځ لکه مسللم خهته الرحل او چېځان د ستره ک دي که نو دا بیا مووج بچ کوي موس کوې دایو قدرې خبره ده بسستا ځان له خپل نظر څو محدود کودي سترې سره تا نظر ځان د څ محدود کوی وجنه په تنګ ځای کې توجو خبرهبرې دا علماء کرام تیر شوی دي چې د غوی چې کوه خان خاوه و بعضب خانای وه هغه به ته زیاته تنګ وه د دې لپاره چې سمرا څنګه ځین د دې کې څنګه تمر توجه شوي برابر وي څنګه محدودې کړه محدودې اګه زنګونه سمې له اپوستاجي کمره شو کار دا وخت afar لا کبید اځما کمره لري او مې نه په دې او کمره مسلمانانه د کوفان رضا کې دوره ځین نشته ته بیا مخې دوره ته فکشته مو کومه کې ته پاتې شې نو د کارځي هم نشته په خبره راځي دا چې دا راي طنز هي ک دا راي او جني شي کتاب لیکل د خفطه عشرينه په صلوات هغه کې د لکلي چې محدود زیک مشکول د جمعه ته او طرف او ختم او بل په مان کې مشکول دي کوم فرغ سره له کار نه او یو طرف څه شي وړي کی ورته ردي کوم فرغ مداغه چې د ستررا نو دا نظر خکوو محدود کو نو اوس زی توجه نه خرراوي خوا تر الله تعالی قالک نوسلام ماللی من لل دا او پسې اوس دا سرې ایتونونه را وړي که نه چې لکه یو مارینو نهغې لکههه او دل ته وایي چې کټ کږي او د کې و چې نهګ کېږي دا تووجته اشاره کې او دا سرته کټ کې که نه اوس وي ز د نویر اسلام مخې ته پره نفس انا بقى رضی الجناب الرساله موسى شعوي ها مطلب ده ان قطه ظاهري مراده السلمن عليه وانا موتره ذنبه نحو بين القبله ذو برثوما انسان بحيث انه نسكر يوم انسان ترت بشكل اذا مستقل مساله ده, ده بالبعد شيء انسان نفسه قديش يعني استوى لا ده شرحنات قبلت المخره ديز پله no دا د خپل ځای نو ټینشن دا که دا یو داغره ستر دی لاره وونه شو ده دي دا چې دا خپل مختي دا چې مختي صحیح لگا نا دا چې مختي یا دا چې سره مختي اوم ځای دی پنځه 1 to چې s اختمل و 30s اختمل و سبار زوجتین فعالي كلام قال و 5 و 3 يكمل و 1 تربخين حتى مكمل و مانتواجة قبس طرف صغ Bro صحت جز رو السامبر الأقمس موجودا عبر زوجتكن ترجم لاشاي و 10 Mؤكس ط Latv اته سایکولوژي دبل طرف ته پکېډي قبلي تراسته خپل تر ته په ځان نه مصلحه په ضامن ځای دي مونږ کولای شو دي ځای دي یو सुरخت پاتې شو شه د خپل لپاره په لګښت دي چې تاسو مصلحت په مخامخو پته مونږ کوي دا مو پروته غريم دي زه کله د ځنه ته دې عبادت شوي نه د تاسو شپې د عبادت الاسلام باندې د تاسو څنګه وي عبادت دو بوزان دا سی بودتے بود مت والاو دا سی بودتے چگه پرلت والا دے و جوڑ دے پرلت والا دے و سشد دے دا دا دے کمننو حرام نی روکرو و تحریمی نی دا سی مسکول دا نا جائد ہوئی گئی ناو برای اوپا صلو اللہ دیوانه خو جاتا حواله وایو لګه دا قوین دي صاحب ما خاطر په تعو حواله راځم کیږي نوین سرڅېزو سپورته غرس و ارموده له توبنه و ده القبلة کاتراز الجنازه ذره مقاله تاسو ته مو ویلم تاسو چې تاسو متصم قالو لکو سؤلک په فطرو و ابن عباس په طاوله دی غریبانه مې ورملله موضوع کار دا موضوع موضوع سی فالا اقبل تو دوز بل را چې که خر وانیماتی کی کنندار را رے وی اقبل تو راکبان علا آسان زل پر اخرصور مورالم وانا یو ازر قد نا حصت الاحتلام تک کهو که زبلوک تور تو نزدی شئو ما انتازه تاز بزبار بالقیدو علام ورسول اللہ علیہ وسلم یسلی بلنا سبی منا الاغیر جداری ونبی علیہ وسلم منا کی مزقو دیوال مختانو ومرار تو بین ایدی باز اسطف در زنی صد مخیت از تیر شم, شم. فنزلتو و ارسلتو لطان نورا خود شما او خرام خوش اگرا سر تاوچا غصاری دل او دخلتو فی سف وزا پا سف کسو شما داخل شما تاییچ جاسو نوی وزا سف مخیت امی خراب ری خوضا او که پا خارموز ماتی زنو پدی و مات شو کنن ماتنب آقا حدیث که ده ماتی دلو نمورا باتینی دن اللہ من گردالک علی یا حدن مات پرزه خلل ا نبی اور ات رضی اللہ تعالی قال قال صلى الله عليه کله تاس کیو تن من سکین زان لدی مخه دوست شی کیدی فیلن یجیت کس شی نی تو فالین سبطا ہو خپل لختری و درئی خپل لختے کما ما او آسان فالیا خط فطکان کیس یو سن یو خاطر ایو کنه خط کم دنو ته سوتریه قائم مقام کی کی کنه قائم مقام کی دا بلا مثلا کم کم سز با کم کم سوترا کېدل شي دا پک یو سال بي تره شي چې خط قائم مقام کېد شي کو دیکه امام شافعي رحم الله تعالی اغاز کم دنو ځکه کړکړي دی زنه نور چې لا قضا قائم مقام کېد شي د لے دیکھ دیر ایک مسئلی دی توبیا چی خط پا قبل پنو خاترہ کا گی مشرق په مغرب برا کا گی کم عراب بسکی جوڑی دست دا پا را کا گی گول م عراب جوړي لگا څنګه خط پا دا دو زان لے لگا مسئلہ رات دیگی زان لے اقوال کتاب ولم گوری او گرز را گرزنو جاو مسئلہی زمنگا ا حنا بو کې څنګه نو اقواله ني او هغه دا ذکر کوي چې دا کای مکان د سوتري نګري دي او البته د د توجوبي چې ګندنو برابرې درشي د د توجوبي برابرې د سوتري کې دوه فائدې وي یو دا چې لکه د د توجوس شي برابر شي او بل مار تفاوت اس شي ولګي نو مار سره ورې پته نه لګي د خطو په طاقه تن یې دونه ګره کتونونه غوري هغه دغه خاص پطا نه لګي او دغه په توجہ وبس شي برابر شي نوزه یو کار خو بس شي ټول شي مال یودر کو كله لا یترفو كله ټول مدرک کول نه شي نو ټول بریک دا ومه بداره دا خبره وان سال النبي اعظم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم لا سترة فليت نمن منه ستره سره کومنه په تمونس کې ورته ورنځ دی شي لکه ورنځ دی چې د توجوه محدود شي او خلق ته تکلیف نه شي ځکه چې د سترې نه لږ شي دا جذاب ور او تا برج سره درېږه دا ځان له کاشي نو خو ل د خلکو بل لکه نورشا ضایسه شي بر شي که نه پو ک که نه لګن تهېږي بل نو خلکو ته هم سهت او د هم محدود شي ځای به شي محدود شي لاته اوشادانان لی لاته هل سریو شیطان به موکل کې قال المقدار من اسوات قال مار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي لا عمد ولا عمود ولا شجره ده مثلا راله چه سطر کي نه دک شودري ته مودريگا بلکل مخامہ چه کوم سطر وي هغه دداش بالکل نه وو مودريگا اني یاده چې کیته را پي یاده سي خبرونه پوش اني یو تداخل وګ مخامخ هغه ته داسو وګ ستا مخامخ د سر ورته بالکل مخامخ وو دا عبرت تشویر دا کرمکو مقدارنو الاسود بوئی خالا مارایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صلی اللہ علیہ و دن و لا عنہ و دن ما نولیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمونزکو لرگیتا و نستنیتا نونیتا اللہ جعلو علیہ حاجبیل ایمان وگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اغیاء خیست اسطر برابر کو یا گس اسطر کتاب سکو برابر کو پوسوی نه وَلَا يَسْمُدَ لَوْهُ سَمْدًا نیف دوک مخامخ واتنود ریدو بلکل مخامخ جو ناغب واتنود ریدو موانی الفضل ابن عباس قاراتانا رسول اللہ رسول صلی اللہ ونحن فی بادیت لنا منخوات نبی علیہ السلام راقے فضل ابن عباس داد عبداللہ ابن عباس روخ مونکو بااندې وو نه هم نوفی با یت لنا په مع عباس سره زما پلارو عباس رجن هو نبی اسلام ترسهحرا کېمونکو کللا ځای کلې سبان یا صفرهتون مغه د شتر نه وه مطلب چې د تریدوي ریرهدي سووچ نه که نه که سترنی نوم سه خبره نه ده واحمارهتون لنا وکل بهتون پهافاقسان وې قتل زمونږ یو سپ وه یو هم اغیدوالو مخی طلبی کنوالی یو بل سرساروی لبی قینا ایق پلیلو بی کنا و همارت لنا و قلبتن زمونگا یو خرابا یوم سفایو تا بسانے بادیه کیو کنا بانده کیو فبانده کی کسفایو سرید سو قید پارن سو خبرہ بین اعدائه فما بالا بی ذالک نبی اسلام پیسا پروانوان کنی معلومات چه کم حدیث کی خط آراغلی دا نواسا و جوی باتینی مراد دا وها نبی سید خالقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا وقت و صلاة الشیعون خود قتل مجھ اس کی اسی طریق دوبانی نماتی کی در دا, دا قطع صدا ظاہری وادر او دفع قویت سمرہ موسی حفیر دنگی شیطان نے خالقون تو آنام بین ری رسول اللہ علیہ وسلم زبر او دکی دماد نبی علیہ السلام مخیطا و رجلائی فی قبلتی ہی دا ماویل ہے مخدیو او د کېداندا سويچ کې راځل جنازه دا چې دغه ود کېدم اډا په کیمرال چې د نبی رسول الله بچکه سجدې له غورونو او اقجه زماخ ته پرتي وایې وریجلايا هغه د زماخ په سوی پرتي مطلب دا رکه مو صلیت د صديق پیراشه د صديق دبی نشه خو نه شي او صلیمو سکي کړه هغه طرف ته د صديق پی نه خبره خیم لې فظه فاجده غ مزنی چې کله به نو سلام سجدده کوه نو ما خو چونډی بهلهه معلومه شو مول مران اخو نه مول مرضې ناخ نه دی او دښ وه مې وې چونډی ل هغ خو را نه په فکي فضاه فاجده غ مځنی چې کله به سجد کوو نو ماهتونډی روانول په تو ل یا نو ما بهې په وړاندې کې اسی دا وړاندې نوکله په ځکه چې نبی اسلام په فاسدو باندې بتاته هما بیا وویل او د دې پرې سده رغت پرخونه وکړه دا غزې په کې دو راتله باستر هما قالت او دا استداول شوفه طاو د مخ کې نه او په وړاندې و لیکنا چې نبی اسلام په مسجد لاته پاتې کم دنو چوندې ته تل انتظار کوو چې دمه باندې چوندې ولګي به و وړاندو ملګرانو یو او په بل ل د سټیم س ل راځي دسپونه نو فلی یو معزن ل سفيه مصاب او کورو چې ګونو د را ټایم په کې بلفونونه او ډی نه وي پ ټینګه پهې نوشي ل س مص خواانه دي د کاره تاه سستلم لاواه مو حدکو ما له وشي یو موا ب د اخې مو سره زن نک کان کان له اي قو... يق يقيم مئه امين هغه د سل کالوسي شي پدريګ نو هر له ومن الخطه التي خطا دا له قدم نه به تر چ كم قدم ته مسلمه کي تاسو کړلې واه واست دلته سو کالوي تل هر د معلوم شو هر د ويل نو پدري د سل کال شنو د سو کال شو تل وي کال شو اوس از د عقل نه کي زاده اكثر نه کوي ال العلوم تزاد و جما مفهوم اذر متبر نه ده او بیاو صحیح ده کنه د مسكونګم فرغت او د تیرېدنګم فرغت د فاصله هم فرغت ای له بیر نه تیر تیرشي له ډیر ګناه ورشي چې له کوم تکلېری تیرش نه د کم ګناه ورشي چې له نور لري تیرش نه څنګه شي درس پانڅا بلاخبار قال لا عالم المر بين هذ المسلم ما لکانا اي صفه به خير له من ايام ربنا له شديب زمګه چې کم دنو اوماندلې شي دا بوله ده તરી من ايام ربنا له او من په في روايت احوان واله وانا من باسن الله تبارك وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلحتكم الى غير الستره اگر من ذكي او تنساو سن بدون د سترينه پر نو يقطع صلاته ولدت القطعه لو في جنه ته ککې الحمار والخینزیر خاری ولم کٹی خینزیری ولم سکی کٹی والیہودی والمجوسی یہودیم کٹی مجوسی ولم کٹی والمرأتو خدا و تجزع وانو کافی کی گی تتنا ازا مر رو بین ادائه علا قد فتن بین شجر بی حجرن دارال پکیو چھ با دورا فاصلہ رانے چھ لکا کان سلائے پا دیتا دا سیولی کا نا دا او غصور ادائی کلوشن جداغین آپ علا تیری گینی بیا اې یو کانه مزدار کوم کانه کانه بویاو هغه وستون کې وستون کې بویا وستر مرده کیو علي مرده فو علي او غادتي او غدې دا کې چې کمنه دا شول تر څو ما تا غترا پوری شي را صحیح کانه ولا غدې کې بوستر تی مرادي څه زم ما پر شانتی دې داسې ګڼي ځنې ونشي په لکه وله لګا کاران د زنه سړې ب کې تجربه پر قصفه شجر کې قصفه شجر دار و شدې ځکانه سکی کې ردا شي ولې دې تقصفه وکي multimodal- Jazahi دا خو Hrashia Lecture and He came to theoso day, theirnocent God Mullikuda said, Geshe w mailheではないように, 民意maker have not been delivered doctor So if the Olympian has taken parts in from that country, there are three physical bodies to the Calcutta and there